Він мусив енергійніше взятись за цих проклятих Іваненків. Климов уже використовував проти нього справу Марка і Степана. Його білугіна уже потихеньку пошипки натиками виставлялась там вище трохи не протектором цих людей, а ще більше цих ідіотських термітів. Там треба думати, розуміють, це абсурдний наклип. Але Климов має своїх протекторів, і йому вже давно хочеться посісти його Білугі на місце. Отже, що йому коштує в слушний момент підкинути йому Білугіну під ноги Лушпайку-Дині, -ну на якій би він посковзнувся? А справа цих Іваненків та зв'язаних з ними термітів і може послужити за Толушпайку. Такі ідіоти, як цей, наприклад, Піп і тисячі інших, що проходять через його руки, трясуться від страху і думають, що НКВДсти чи МГБсти – то якісь нелюдські істоти, якісь з природи своєї жорстокі, тупі, жадібні до крові йому мук людей потвори. А того ці ідіоти не знають, що ці потвори самі, що ночі і ждуть чорного ворона. Ідіоти не знають, що потвори мусять бути жорстокими немилосердними катами, коли хочуть, щоб їх самих не катували такі самі потвори. І що більше небезпека для потвори, то більша його жорстокість і нелюдськість. Так само вони не знають того, що і емгібісти мають свої прикрощі страждання, а коли б ідіотам сказати, наприклад, що він білугін має виразку шлунка, що жінка його зраджує, що діти його напівкритини, що він найнещасніший за всіх радянських ідіотів, то вони просто не повірили б. Вони не можуть зрозуміти, що НКВД чи МГІст ризикує своєю свободою і життям, коли виявить якесь милосердя, що ці почуття для нього злочинство і грізна небезпека. От виявив він, Білугін, яку-небудь м'якість, поблажливість, навіть яку-небудь крихітну жалість до якого-небудь клієнта. І вже йому самому велика загроза. Бо звідки він може знати, хто цей клієнт? А може він підісланий таким самим іншим начальником секретного відділу мдб 600 провокатор, який зараз же донесе на нього Білугіна про його поблажливість, слинівство, ухил. І тому, коли до кабінету було впущено Катерину Іваненкову, Білугін зустрів її з тим самим холодним, безживним виразом біло-сірого лиця, з яким приймав усіх покликаних. Катерина Іваненко не виявляла такого тримкіння, як брат її чоловіка. Навпаки, здавалося, що вона увійшла із якимось викликом, бо вся її висока постать у сірому пальті, наче в шинелі, була сильно по-солдатському випростана, голова закинена назад, і з-під синього незграбного капелюшка якось загонисто стирчали на обидва боки чорні, підгорілі на кінцях і теж по-солдатському закучерявлені пасмо волосся. От тільки очі якось Чудно застигло ходили в орбітах з боку набік, як попсовані, і не кліпали. Навіть коли вона сіла на показаний їй стілець, вона не зразу почала дивитись нормально. Без всяких передмов Микола Сидорович зараз же почав. «Я викликав тебе, товаришку, у дуже важливій для нас усіх справі. Як тобі напевно відомо, ми одержали від брата твого чоловіка Марка Іваненка листа, адресованого братові Степанові». «Ти знаєш про це?» Катерина Семенівна, немов нарешті ухопивши, про що йде мова, швидко захитала головою. «Так-так-так, знаю. Так от у тому листі є ж гадка про те, що ви нібито даєте поміч якимось термітам, себто контрреволюціонерам, зрадникам, ворогам народу. Але що лист божевільного з криком вирвалось у Катерини?» Білугін зробив невразний рух бровами. «Ну, це хто, чи був він божевільний, коли писав того листа? Божевільний не міг би так послідовно писати про свою організацію. Та в нього жодної організації немає!» Знову скрикнула Катерина. «А ти звідки маєш таку інформацію? Зараз же вхопився Білугін. Хто тобі дав такі дані про них? Ніхто не давав жодних даних. Просто думаю, що ніяких термітів взагалі нема?» «Ага, тобі, може, хочеться навіть, щоб ми жодних розслідувань не робили?» Оже, що не кажу, то все не так. Я зовсім не це хотіла сказати». «Та в тій же справі мій чоловік поїхав робити це розслідування, ловити цих проклятих термітів, якщо вони є, а ловити».